Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 70 Capitolul 28 Cimitirul Perlașez Domnul de Bovil întâlnise într-adevăr convoiul funerar care o ducea pe Valentan spre Lăcașul de veci. Vremea era mohorâtă și înnorată. Un vânt călduț încă, dar ucigător pentru frunzele îngălbenite... Le zmulgea de pe crengile despuiate încetul cu încetul și le învârteja deasupra mulțimii nesfârșite care umplea bulevardele Ca un adevărat parizian, domnul de Vilfort privea cimitirul perlașez drept singurul loc demn să primească rămășițele pământești ale unei familii pariziene Celelalte îi se păreau cimitire de țară, camere mobilate ale morților un răposat de familie bună putea să se simtă ca acasă numai la perl -așez. După cum a mai spus, el își cumpărase acolo dreptul de vece asupra locului pe care se înălța cavoul atât de grabnic populat de toți membrii primei sale familii. Pe frontispiciul cavoului se putea citi familia Senmeran și Vilfor, căci aceasta fusese ultima dorință a sărmanei Renei, mama Valentanei. Spre perla 60 se îndrepta cortegiul pompos pornit din foburgul Sen Onorei. El străbătu întregul Paris, mersă de-a lungul foburgului du Temple, apoi de-a lungul bulevardelor exterioare până la cimitir. Peste 50 de trăsuri de casă urmau cele 20 de trăsuri de doliu, iar după cele 50 de trăsuri mai veneau încă pe jos vreo 500 de oameni. Aproape toți erau tineri pe care moartea Valentanei îi lovise ca un trăznet. Cu toată atmosfera glacială a secolului și cu tot prozaismul epocii, ei suferiseră influența poetică a acestei frumoase, curate și minunate fete, răpită în floarea vârstei. La ieșirea din Paris se văzu venind o trăsură trasă în goană de patru cai. Trăsura se opri, iar caii și înțepeniră gleznele nervoase ca niște arcuri de oțel. Sosise Contele de Monte Cristo. Contele coborâ din caleașcă și se amestecă printre cei ce urmau pe jos carul funebru. Zărindu-l, Shatorenou coborâ din cupeu și veni să-l însoțească. Boșam se dădu și el jos din trăsurica închiriată în care se afla. Contele privea cu atenție prin toate golurile din rândurile mulțimii. Era vădit că se uita după cineva. În sfârșit nu se mai abținu. Unde e Morel?" întrebă el. Știe cineva dintre dumneavoastră, domnilor, unde este?" Asta ne-am întrebat și noi, încă de la casa răposatei," răspunse Chateau Reno. Nu l-a zărit nimeni." Contele tăcu, dar continuă să privească în jur. În sfârșit a ajuns să cimitir. Privirea pătrunzătoare a lui Monte Cristo cercetă dintr-o dată tufele de tisă și de pin și, în curând, neliniște ai pierii. O umbră se strecura pe sub carpenii negri, fără îndoială că Monte Cristo îl recunoscuse pe Maximilian. Se știe ce înseamnă o înmormântare în acest măreț oraș al morților. Grupuri negre, presărate prin aleile albe tăcerea cerului și a pământului tulburată de zgomotul câtorva crengi rupte sau a unui gard viu călcat în picioare, în jurul vreunui mormânt. Apoi cântecul trist al preoților, amestecat colo cu suspinele scăpate din vreun maldar de flori, sub care se vede vreo femeie dobărâtă, cu mâinile împreunate. Umbra zărită de Monte Cristo, străbăture pe depâlcul de pom apoi a mormântului lui Abelar, se așeză alături de ciocli, lângă caii care purtau trupul și ajunse odată cu ei la locul ales pentru groapă. Fiecare privea câte ceva, dar Monte Cristo n-avea ochi decât pentru umbra aceasta abia băgată în seamă de cei din preajma ei. De două ori ieși contele din mulțime ca să vadă dacă mâinile omului nu căutau vreo armă ascunsă sub veșmânt. Când convoiul se opri, îl recunoscură cu toții pe morel care, cu redingota lui neagră, încheiată până sus, cu fruntea palidă, cu obrajii brăzdați, ținând pălăria mototolită în mâinile închircite, se rezemase de un arbore pe o movilă ceva mai înaltă, ca să nu scape din vedere niciunul din amănuntele ceremoniei ce avea să se îndeplinească. Totul se petrecu după obicei. Câțiva rostiră discursuri și, ca întotdeauna, Făcura asta tocmai cei mai puțini impresionați. Unii plângeau moartea prea timpurie, alții pomeneau de durerea tatălui, ba unii mai isteți, găseau că fata se rugase de mai multe ori față de Vilfor pentru vinovații deasupra cărora el ținea atârnată spada justiției. Montecristo nu auzea nimic, nu vedea nimic sau, mai bine zis, nu îl vedea decât pe Maximilian. Calm și neclintit, tânărul prezenta o priveliște înfricoșătoare pentru acela care, numai el, putea citi ce îi se petrecea în adâncul inimii. Uite-l pe Morel," îi spuse pe neașteptate boșam lui Debrei. Ce naiba să o fi vărât acolo?" Și îl arătă și lui Șatoreno. Ce palid e, spuse acesta tresărind. Îi e frig," răspunse Debrei. Da, de unde?" rosti Șatoreno. Eu cred că este emoționat. Maximilian e foarte impresionabil. Ei, făcu Debrei, abia dacă o cunoștea pe domnișoara de Vilfor. Chiar dumneata ai spus asta." E adevărat, îmi amintesc totuși că la balul de la doamna Morser, el a dansat cu ea de trei ori. Vă amintiți, Conte, balul la care ați avut atâta succes?" Nu, nu mi-aduc aminte." Răspunse Montecristo, fără să știe măcar cui și ce răspunde, ocupat să-l supravegheze pe Maximilian, ai cărui obraji se împurpurau, așa cum li se întâmplă celor ce și năbușă sau și opresc răsuflarea. S-au sfârșit discursurile. Adio, domnilor, spuse Montecristo pe neașteptate. Se dădu semnalul de plecare, dispărând fără să se știe pe unde trecuse. Ceremonia mortoară luase sfârșit, iar cei ce erau de față porniră înapoi spre Paris. Doar Chateau mai căută o clipă cu privirea pe Maximilian, dar pe când se uita după contele care se depărta, Maximilian își părăsise locul și Chateau Renau, după cel căută Zadarnic, porni după Debrei și Boșam. Monte Cristo se vârâse într-un desiș, și ascuns înapoi a unui mormânt, pândea până și cele mai mici gesturi ale lui Morel care, încet, încet, se apropiase de cavoul părăsit mai întâi de curioși și apoi de grupuri. Maximilian privi în preajma abia mișcându-și ochii fără să deslușească nimic. În clipa când privirea e ajunse în partea opusă a locului unde se afla, Monte Cristo se mai apropie cu vreo zece pași fără să fie văzut. Tânărul în genunche Montecristo, cu glasul stins, cu ochii țintiți și măriți, cu gleznele pregătite ca pentru a se repezi la primul semn, continua să se apropie de Maximilian. Acesta, încovoindu-se până ce le spedea cu fruntea, îmbrățișe grilajul cu mâinile și șopti. Valentan Auzindu-i geamătul, Montecristo simți că îi se frânge inima. El înainte cu un pas și atingându-l cu mâna pe umăr spuse Dumneata erai dragă prietene, te căutam Monte Cristo se aștepta la o izbucnire, la mustrări, la învinovățiri Dar se înșelase Maximilian se întoarse și părând liniștit îi răspunse Vedeți, mă rugam Privirea pătrunzătoare a lui Monte Cristo îl cercete cu deamănuntul după aceea, Contele că se liniștește. Vrei să te duc înapoi în oraș?" Întrebă el. Mulțumesc, nu. Spunem dacă dorești ceva." Lăsați-mă să mă rog." Contele se depărtă fără să se împotrivească, dar făcu asta pentru a-și găsi un nou loc de unde nu-i scăpa niciun gest al lui Maximilian. Tânărul se ridică, își stărse genunchii albiți de lespede și porni pe drumul spre Paris, fără să întoarcă măcar o singură dată capul. Dând drumul trăsurii care l-aștepta la cimitir, Monte Cristo îl urmă la vreo sută de pași pe Maximilian. Maximilian trecuse peste canal și intră în strada Meslei prin bulevard. Cinci minute după ce poarta se închise în urma lui, ea se redeschise pentru Monte Cristo. Julie se afla la portița grădinii de unde se uita cu cea mai mare atenție la bătrânul Penelon, care, luându în serios rolul de grădinar, făcea butaj din trandafir de Bengal. Domnul conte de Monte Cristo!" strigă ea cu bucuria pe care o arăta fiecare membru al familiei de câte ori venea Monte Cristo în strada Meslei. Maximilian s-a întors acasă, nu-i așa?" întrebă contele. Cred că l-am văzut trecând." Răspunse Julie. Dar vă rog, chemați-l pe Emanuel Iartă-mă, însă trebuie să mă urchi imediat la Maximilian Am să-i spun ceva deosebit de important Atunci duceți-vă, spuse Julie, Însoțindu-l cu zâmbetul ei până ce Monte Cristo dispăru pe scară Contele străbătu îndată cele două etaje Care despărțeau parterul de apartamentul lui Maximilian Ajuns în coridor, el trase cu urechea nu se auzea niciun zgomot Ca în cea mai mare parte a clădirilor vechi Locuite de un singur stăpân Coridorul nu se închidea decât printr-o ușă de sticlă Dar la ușa aceasta nu exista cheie Maximilian se zăvorâse pe dinăuntru Din pricina unei perdele de mătase roșie Care acoperea sticla Nu se putea vedea dincolo de ușă Neliniștea lui Monte Cristo se trădă printr-o ușoară roșeață semn de emoție puțin obișnuită la omul acesta de neclintit ce de făcut? Șopti el Și chibzui o clipă Să sun? Nu, nu Adesea zgomotul unei sonării, adică al unei vizite Grăbește hotărârea celui ce se află în starea în care trebuie să fie acum Maximilian Și atunci, după zgomotul soneriei, se aude încă un zgomot Monte Cristo se cutremură și, pentru că de obicei lua o hotărâre cu iuțeala la fulgerului, izbi cu cotul într-unul din carourile ușii de sticlă care se făcu țândări. Apoi ridică perdea și-l văzu pe Maximilian în fața biroului, cu o pană în mână. Tânărul sărise de pe scaun la zgomotul geamului spart. Nu-i nimic, îl liniști Monte Cristo. Îți cer iertare, dragă prietene! Am alunecat și m-am lovit cu cotul de geam. Acum, dacă s-a spart, am să profit ca să intru la dumneata. Nu te deranja, nu te deranja. Și, trecându-și brațul prin geamul spart, Monte Cristo trase zăvorul. Maximilian se ridică cu vădită neplăcere și porni în întâmpinarea lui Monte Cristo mai mult ca să-i oprească trecerea decât ca să-l primească. Zău că servitorii sunt de vină, spuse Montecristo, trecându-și cotul. Podeau alucește ca oglinda. V-ați rănit? întrebă rece Maximilian. Nu știu, dar ce făceai aici? Scrieai? Eu? Ai degetele pătate de cerneală. Adevărat, răspunse Maximilian. scriam mi se întâmplă și asta câteodată, oricât de militar aș fi. Montecristo... Făcu câțiva pași în odaie. Maximilian fusilit să-l lase să treacă, dar îl urmă. Scriai?" urmă Montecristo cu o privire obositoare prin fixitatea ei. Am avut cinstea să vă răspund că da," făcu Morel. Contele aruncă o privire în preajmă. Ții pistoalele lângă călimară?" adăugă el, arătând cu degetul armele puse pe birou. Plec într-o călătorie." Răspunse Maximilian Prietene, făcu Montecristo cu un glas nespus de blând Domnule, prietene, dragă Maximilian Nu lua hotărâri pripite, te rog Nu iau niciun fel de hotărâri pripite Răspunse Maximilian înălțând din umeri Și de ce mă rog o călătorie vi se pare că ar fi o astfel de hotărâre? Maximilian, continuă Montecristo să lăsăm la o parte măștile pe care le purtăm. Nu mă amăgești cu liniștea asta de comandă, după cum nu te amăgesc nici eu cu stăruința mea ușuratică. Înțelegi, nu-i așa, că pentru a face ce am făcut, pentru a sparge geamul, pentru a viola secretul camerei unui prieten, trebuie să fi fost într-adevăr neliniștit sau să fi fost sigur de ceva îngrozitor. Maximilian, Dumneata vrei să-ți curmi zilele? De unde vă vin asemenea gânduri, domnule conte? Întrebă Maximilian tresărind Îți spun că vrei să-ți curmi zilele Continuă Montecristo cu același sunet al glasului Și iată dovada Apropiindu-se de birou, el ridică fila albă pe care tânărul o aruncase deasupra unei scrisori începute și lua scrisoarea Maximilian se repezi să o smulgă din mână dar Montecristo îi prevăzuse gestul și îl preveni prinzând pumnul lui Maximilian și oprindu-l așa cum oprește un lanț de oțel mișcarea unei mașini. Vezi bine că voi ei să-ți curmi zilele, Maximilian, urmă Montecristo. E scris aici. Și chiar dacă ar fi fost așa, strigă Maximilian trecând pe neașteptate de la calmul aparent la furie. Și chiar dacă ar fi așa, chiar dacă m-aș fi hotărât să întorc spre mine țeava pistolului, cine m-ar putea împiedica? Cine ar putea avea curajul să mă împiedice? Când îi voi spune, toate nădejdiile îmi sunt zdrobite, inima mea frântă, viața mi s-a stins, în jurul meu nu văd decât doliu și dezgust, pământul s-a schimbat în cenușe, orice glas omenesc mă sfâșie, când voi spune, Îți faci pomană cu mine, lăsându-mă să mor, căci altfel mi-aș pierde mințile, aș înnebuni." Iată, domnule, când voi spune așa, când se va vedea că o spun cu frământările și cu lacrimile inimii, credeți că mi se va răspunde, n-ai dreptate?" Credeți că mă va împiedica cineva să nu mai fiu cel mai nefericit dintre nefericiți?" Spuneți, domnule, spuneți, oare dumneavoastră ați avea curajul?" Da, Maximilian." Răspunse Montecristo cu o voce al cărui calm era ciudat de nepotrivit față de înflăcărarea tânărului. Da, eu voi fi acela." Dumneavoastră?" strigă Morel cu tot mai multă mânie și dojană în glas. Dumneavoastră care m-ați ademenit cu o speranță nesăbuită? Dumneavoastră care m-ați reținut, m-ați legănat, m-ați adormit cu făgăduiel zadarnice?" Atunci când aș fi putut, prin vreo izbucnire, prin vreo hotărâre supremă, să o salvezi sau cel puțin să o văd murind în brațele mele? Dumneavoastră care spuneați că aveți toate mijloacele puse la îndemână de inteligență, toate puterile materiei, dumneavoastră care jucați sau, mai bine zis, care vă faceți că jucați rolul ursitei și care n-aveți nici măcar puterea să-i dați o contraotravă unei tinere otrăvite, Într-adevăr, domnule, mi-ați face milă dacă nu m-ați îngrozi." Maximilian." Da, mi-ați spus să las masca la o parte. Ei bine, fiți mulțumit, eu am lăsat-o." Da, când m-ați urmărit în cimitir, v-am mai răspuns, fiindcă am inimă bună. Când ați intrat, v-am lăsat să pătrundeți până aici. Dar fiindcă întreceți măsura." Fiindcă veniți să mă înfruntați până și în camera asta, unde m-am retras ca într-un mormânt, fiindcă mi-aduceți o nouă suferință mie, care crezusem că le-am îndurat pe toate. Conte de Montecristo, pretinsul meu binefăcător, Conte de Montecristo, salvator al tuturor, fiți mulțumit, o să vă vedeți prietenul murind. Și Maximilian, cu râsul nebuniei pe buze, se repezia a doua oară la pistoale. Monte Cristo, palid ca un spectru, dar cu ochii aruncând fulgere, întinse mâinile spre arme și îi zise Îți repet că nu-ți vei curma zilele." Atunci o mă răspunse Maximilian, făcând o ultima încercare în frântă ca și prima de brațul de oțel al contelui. Am să te opresc." Dar la urma urmei." Cine sunteți ca să vă luați dreptul acesta tiranic asupra unor ființe libere și cugetătoare? Strigă Maximilian. Cine sunt? Repetă Montecristo. Ascultă. Sunt singurul om din lume care are dreptul să spună: Maximilian, nu vreau ca fiul tatălui tău să moară astăzi. Și Montecristo, măreț, transfigurat, sublim, Înainte cu brațele încrucișate spre tânărul care se cutremură și se dădu înapoi cu un pas, învins fără voie de înfățișarea aproape divină a omului acestuia De ce îmi vorbiți de tata? Îngăimă el De ce amestecați amintirea tatei în ce mi se întâmplă astăzi? Pentru că eu sunt acela care a salvat viața tatălui tău într-o zi când voia să-și ia viața, așa cum tu vrei să-ți o iei astăzi pentru că eu sunt omul care a trimis punga surioarei tale și faraonul tatălui tău. Pentru că eu sunt Edmond Dantes, care când erai copil, te juca pe genunchii lui. Maximilian se mai dădu apoi cu un pas, clătinându-se sufocat, gâfâind, copleșit. Apoi puterile îl părăsiră și, cu un strigăt, căzând genunchi la picioarele lui Monte Cristo. Dintr-o dată firea lui minunată Și reveni pe neașteptate și pe deplin Maximilian se ridică Se năpustie afară din cameră Dădu buzna pe scări Strigând cât putea mai tare Julii, Julii, Emanuel, Emanuel Montecristo voi să se năpustească și el Dar Maximilian s-ar fi lăsat mai curând ucis Decât să dea drumul ușii Pe care o împingea în fața contelui La strigătele lui Maximilian Julie Emanuel, Penelon și alți câțiva servitori alergară înspăimântați. Maximilian îi luă de mâini și, deschizând ușa, le strigă cu o voce nebușită de suspine. În genunchi, în genunchi, e binefăcătorul, e salvatorul tate! este. era să spună Edmond Dantes, dar contele îl opri apucându-l de braț. Juli se repezi la mâna contelui, Emanuel îl îmbrățișe ca pe un zeu ocrotitor. Maximilian căzut pentru a doua oară în genunchi și lovi podelele cu fruntea. Atunci, omul de bronz simți cum mi se topește inima în piept și o văpaie arzătoare îi izbucni din gât lej în ochi. El își înclină fruntea și plânse. Și în odaia aceasta, timp de câteva clipe, se auziră lacrimi și gemete sublime, care ar fi putut părea armonioase chiar și îngerilor cei mai scumpe ai lui Dumnezeu. Julie, abia revenindu-și din emoția adâncă pe care o simțise, se șină afară din cameră, coborâ un etaj, dă dufuga în salon cuprinsă de o bucurie copilărească și ridică globul de cristal care apăra punga dăruită de necunoscutul din aleile Melan. În acest timp, Emanuel îi spunea Contelui cu o voce întretăiată de suspine. Domnule Conte, cum ați putut, când ne-ați auzit vorbind atât de des despre binefăcătorul nostru necunoscut, când ne-ați văzut înconjurând o amintire cu atâta recunoștință și adorație, cum ați putut aștepta până astăzi ca să ne spuneți cine sunteți? E o cruzime față de noi și aș îndrăzni aproape să spun, domnule Conte, Că e o cruzime față de dumneavoastră și vă Ascultă, prietene, răspunse Monte Cristo Prietene, căci pot să-ți spun așa, fiindcă, fără să știi, îmi ești prieten de 11 ani Descoperirea tainei se datorește unui eveniment important pe care nu trebuie să-l cunoști Dumnezeu mi-e martor că aș fi vrut să o ascund toată viața în fundul inimii mele dar fratele vostru, Maximilian, mi l-a smuls printr-o pornire de care sunt sigur că se căiește acum." Apoi, văzând că Maximilian se trăsese înapoi spre un fotoliu, rămânând tot în genunchi, Monte Cristo adăugă pe șoptite, strângându-i într-un anumit fel mâna lui Emanuel. Aveți grijă de el." De ce?" întrebă Emanuel mirat. Nu pot să vă spun, dar aveți grijă de el." Emanuel cercetă camera cu privirea și zări pistoalele. Ochiii se ațintiră înspăimântați pe arme și le arătă lui Montecristo, ridicând degetul la înălțimea lor. Montecristo înclină capul. Emanuel voi să se îndrepte spre pistoale. Lasă-le, spuse contele. Apoi, ducându-se la Maximilian, îi luă mâna. Zbuciumul care frământase pentru o clipă inima tânărului se potolise lăsând în locul lui o stare de uluire adâncă. Julie se-i vidi din nou aducând punga de mătase. Lacrimi de bucurie îi licăreau pe obrași ca niște strop de rouă. Iată amintirea scumpă," spuse ea. Să nu credeți că mi mai puțin scumpă de când știu cine e salvatorul nostru." Copila mea," răspunse Monte Cristo roșind, îngăduie să iau punga înapoi. De când îmi cunoști chipul, n-aș vrea să-ți mai amintești de mine altfel decât prin prietenia pe care te rog să-mi o dăruiești. Nu, spuse Julie, apăsându-și punga pe inimă. Nu, nu, vă rog, căci s-ar putea să ne părăsiți într-o zi. Din nenorocire ne veți părăsi într-o zi, nu-i așa? Ai ghicit, răspunse Monte Cristo zâmbind. Peste opt zile voi părăsi țara aceasta, în care atâția oameni meritând răzbunarea cerului trăiau fericiți pe când tata pierea de foame și de durere. Anunțându-și plecarea apropiată, Monte cristo și-a țintit ochii asupra lui Maximilian și observă că, la cuvintele voi părăsi țara aceasta, tânărul nu-și ieșise din amorțeală. Monte cristo Înțelese că trebuia să dea o ultimă luptă cu durerea prietenului său și, luând mâinile Juliei și ale lui Emanuel, pe care le reuni strângându-le în ale sale, le spuse cu blândă autoritate părintească. Prieteni dragi, vă rog să mă lăsați singur numai cu Maximilian. Pentru Julie, aceasta însemna un prilej să ia înapoi prețioasa pungă de care Monte Cristo uitase să mai pomenească. Ea îi spuse repede lui Emanuel. Să-i lăsăm." Contele rămase cu Maximilian, care stătea nemișcat ca o statuie. Haide," îi spuse el atingându-i umărul cu degetul. Haide gând să redevii bărbat, Maximilian." Dacă-ci încep iar să sufăr." Monte Cristo cuprins de o sumbră șovăială. Fruntea i se încreți. Maximilian." Maximilian, gândurile tale sunt nedemne de un creștin. N-aveți grijă, prietene, răspunse Maximilian, ridicând capul și zâmbindu-i contelui cu nespusă tristețe. N-o să-mi mai caut moartea. Așadar, s-ai sprăvit cu armele? s a sprăvit cu deznădejdea? Da, că ce-am ceva mai bun decât țeava pistolului sau vârful pumnalului, ca să-mi vindec durerea. Sărma nebun, ce altceva ai? Însă-și durerea care mă va ucide. Prietene, îi spuse Montecristo cu o tristețe la fel de adâncă, Ascultă-mă, odată, într-o clipă de de la fel de mare ca fiind ta, Fiindcă mă împingea la o hotărâre asemănătoare, Am vrut și eu ca și tine să-mi curm zilele. Odată tatăl tău la fel de deznădăjduit, a vrut să-și ia viața Dacă i s-ar fi spus tatălui tău în clipa când își îndrepta va pistolului spre frunte Dacă mi s-ar fi spus mie în clipa când îndepărtam de lângă pat pâinea de deținut Pe care nu mai atinsesem de trei zile Dacă ni s-ar fi spus la amândoi în clipa aceea supremă Trăiți! Va veni o zi când veți fi fericiți și veți bine cuvânta viața De oriunde ar fi venit glasul noi l-am fi ascultat cu zâmbetul îndoielii pe buze și cu zbuciumul neîncrederii. Și totuși, de câte ori îmbrățișându-te, tatăl tău n-a binecuvântat viața. De câte ori eu însumi." Dumneavoastră nu v-ați pierdut decât libertatea," strigă Maximilian întrerupându-l. Tata nu-și pierduse decât averea. Dar eu, eu am pierdut-o pe Valentan." uite te la mine, Maximilian." spuse Monte Cristo cu solemnitatea care uneori îl făcea atât de mare și de convingător. Uită-te la mine! N-am nici lacrimi în ochi, nici febră și nici bătăi de moarte în inima mea. Și totuși te văd suferind pe tine, Maximilian, pe tine care mi-ești drag ca un fiu. Asta nu-ți spune că durerea e ca viața și că dincolo de ea rămâne totdeauna ceva necunoscut? Dacă te rog, dacă îți poruncesc să trăiești, o fac numai cu convingerea că într-o bună zi îmi vei mulțumi că ți-am păstrat viața. Doamne, ce vorbesc astea, conte? Luați seama! N-ați iubitoare niciodată? Copile, răspunse Monte Cristo. Vorbesc de dragoste adevărată, urmă Morel. Eu am ajuns la 29 de ani fără să iubesc căci niciunul dintre simțămintele pe care le-am încercat până atunci nu meritau numele de dragoste. Ei bine, la 29 de ani am văzut-o pe Valentan. Deci aproape de 2 ani o iubesc. De aproape 2 ani am putut citi virtuțile fetei și ale femeii scrise de însuși mâna lui Dumnezeu în inima ei deschisă pentru mine ca o carte. Conte, cu Valentan aș fi putut avea o fericire nemărcinită, Uriașă, necunoscută, o fericire prea mare, prea deplină, prea sfântă pentru lumea asta Și fiindcă lumea asta nu mi-a dat-o conte, trebuie să vă spun că fără Valentin Pentru mine nu mai există pe pământ decât deznădejde și dezolare Ți-am spus să nădăjduiești, Maximilian, repetă Monte Cristo Atunci voi spune și eu din nou, luați seama, răspunse Morel Căci încercați să mă convingeți și, dacă mă convingeți, mă veți face să-mi pierd mințile, făcându-mă să cred că aș putea să o revăd pe Valentan. Monte Cristo zâmbi. Prietene, tată, strigă Maximilian plin de avânt, luați seama. Vă spun asta pentru a treia oară, căci mă înspăimântă puterea pe care o aveți asupra mea. Luați seama la înțelesul cuvintelor rostite, căci iată. Ochii mi se însuflețesc din nou, inima mi se încălzește și bate iar. Luați seama, căci mă faceți să cred în lucruri supranaturale. Dacă îmi veți face un semn doar cu mâna să pășesc deasupra valurilor, voi păși pe valuri ca apostolul. Luați seama, mă voi supune. Nădăjduiește, prietene, repetă contele. Râdeți de mine oftămorel, recăzând de la înălțimea înflăcărării sale până la prăpastia tristeții. Faceți cum fac mamele bune sau, mai bine zis, mamele egoiste care potolesc prin cuvinte mieroase durerea copilului, fiindcă țipetele le obosesc. Nu, prietene, mă înșelam când vă spuneam să luați seama. Nu vă temeți de nimic. Îmi voi înmormânta durerea cu atâta grijă în străfundul pieptului, o voi acoperi și o voi tăinui atâta, încât nu veți mai avea nici măcar grija să o deplângeți. Adio, prietene, adio! Din potrivă, spuse Montecristo, de acum înainte tu, Maximilian, vei trăi lângă mine și cu mine, nu mă vei mai părăsi, iar peste opt zile vom lăsa departe în urma noastră Franța. Și spuneți totuși să nădăjduiesc? Da! fiindcă știu un mijloc de a te vindeca. Conte, mă mâhniți și mai mult, dacă se poate una ca asta. În lovitura care m-a dobărât nu vedeți decât o durere obișnuită, pe care credeți că ați putea o alina printr-un mijloc obișnuit, prin călătorii. Și Maximilian clătină din cap neîncrezător. Ce vrei să-ți spun?" urmă Monte Cristo. Eu cred în făgăduielile mele." Lasă-mă să fac încercarea. Conte, îmi prelungiți agonia, atâta tot. Inima slabă ce ești, așadar n-ai puterea să-i dai unui prieten câteva zile pentru proba pe care o încearcă. Știi tu de ce e în stare Contele de Monte Cristo? Știi tu câtor puteri pământești le poruncește el? Știi tu că are atâta credință în Dumnezeu? încât poate să obțină minun de la cel ce a spus că omul poate muta muntele din loc cu credința lui? Ei bine, minuna în care dășduiesc, așteaptă-o sau... sau... repetă Morel, sau ia seama, Maximilian, altfel te voi numi nerecunoscător. Fie-vă milă de mine, Conte! Mi-e atâta milă de tine, Maximilian, crede-mă! Atât milă încât dacă nu te voi vindeca într-o lună, zi cu zi, ceas cu ceas, ține bine minte ce-ți spun, te voi așeza eu însumi în fața pistoalelor încărcate și a unei cupe pline cu cea mai sigură otravă, cu o otravă mai sigură și mai puternică decât aceea care a ucis-o pe valentan." Îmi făgăduiți?" Da, pentru că sunt om." Pentru că eu însum, după cum ți-am spus, am vrut să mor Și chiar adeseori, de când m-a părăsit nenorocirea, am visat plăcerile somnului veșnic Îmi făgăduiți, conte, strigă Maximilian amețit Nu-ți făgăduiesc, îți jur, răspunse Montecristo, întinzându-i mâna Peste o lună, pe onoarea dumneavoastră, că dacă voi mai suferi, mă veți lăsa să fac ce vreau cu viața mea și orice aș face, nu-mi veți spune că sunt nerecunoscător? Peste o lună, zi cu zi, Maximilian Peste o lună, oră cu oră Iar data este sfântă Nu știu dacă te-ai gândit, dar astăzi suntem în 5 septembrie Se împlinesc 10 ani de când l-am salvat pe tatăl tău, care voia să moară Maximilian apucă mâna contelui și o sărută Monte Cristol, lăsă în voie, ca și cum ar fi înțeles că adorația asta îi se cuvenea. Peste o lună, continuă el, vei găsi pe masa dinaintea căreia ne vom afla și unul și altul, arme bune și o moarte blândă. Dar, în schimb, îmi făgăduiești să aștepți până atunci și să trăiești? Vă jur și eu la rândul meu, strigă Maximilian. Monte Cristo îl și îl ținu multe vreme strâns lângă inimă. Și acum," îi spuse el, începând de astăzi vei locui la mine. Vei lua apartamentul Eidei. Așa, fica mea va fi cel puțin înlocuită de fiul meu." Eide?" se miră Morel. Ce s-a întâmplat cu Eide?" A plecat azi noapte. Va părăsit?" Ca să mă aștepte." Pregătește-te deci să vii la mine în șampelize și scoate-mă de aici fără să mă vadă nimeni. Maximilian plecă fruntea și se supuse ca un copil sau ca un apostol. Capitolul 29. Împărțeala În clădirea din strada saint germain de Pres, alasă de Albert de Morser ca să locuiască împreună cu maică-sa, primul etaj compus dintr-un mic apartament, Fusese închiriat de un personaj foarte misterios Personajul acesta era un om căruia nici chiar portarul însuși nu putuse să-i vadă chipul când intra sau când ieșea Căci iarna își înfunda bărbia într-o cravată roșie cum poartă vizitii de casă mare care își așteaptă stăpânii la ieșirile teatrelor Iar vara își ștergea nasul tocmai în clipa când putea fi zărit trecând pe dinaintea căsuții portarului Trebuie să spunem că, împotriva tuturor obiceiurilor știute, locatarul acesta nu era pândit de nimeni. Zvonul că sub incognitoul lui se ascundea o persoană supusă, având brațul lung, făcuse ca misterioasele lui apariții să fie respectate. Vizitele și le făcea de obicei la ora exactă. Doar de puține ori venea mai devreme sau întârzia. Aproape totdeauna însă, fie iarna, fie vara El își lua în stăpânire apartamentul cam pe la orele 4 Și nu își petrecea niciodată noaptea acolo Iarna, la orele 3 și jumătate O servitoare discretă care avea în grijă micul apartament Aprindea focul Vara, la orele 3 și jumătate Aceeași servitoare aducea gheață După cum am spus, pe la orele 4 Misteriosul personaj sosea. Douăzeci de minute mai târziu, în fața clădirii se oprea o trăsură. O femeie înveșmântată în negru sau în albastrul închis, dar totdeauna acoperită cu un văldes, cobora din trăsură, trecea ca o umbră pe dinaintea odăiței portarului și urca scara fără ca măcar o singură treaptă să scârție sub pașii ei ușori. Niciodată nu se întâmplase ca femeia aceea să fie întrebată unde se duce Chipul ei, ca și al necunoscutului, era deci cu totul necunoscut celor doi pasnici ai intrării Portari model, singurii poate capabili de o asemenea discreție în uriașa abreas la portarilor din capitală Se înțelege de la sine că necunoscuta nu urca niciodată mai mult de un etaj Acolo, ea râcâia într-un anumit fel la o ușă. Ușa se deschidea, apoi se închidea ermetic și atât. Ca să iasă din clădire, erau luate aceleași măsuri ca și la intrare. Necunoscuta ieșea prima, totdeauna voalată, și se urca în trăsura ei, care dispărea numai decât, când printr-un capăt al străzii, când prin celălalt. Douăzeci de minute mai târziu ieșea la rândul lui și necunoscutul, acoperindu-și chipul cu cravata sau cu batista, și dispărea și el. A doua zi după ce Contele de Monte Cristo îl vizitase pe Danglar, zia mormântării Valentanei, locatarul misterios, în loc să intre în casă la orele patru după amiază, intră pe la zece dimineață. Aproape imediat și fără ca să păstreze răgazul obișnuit, Sosi o trăsură de piață, iar femeia voalată urcare pe descara. Ușa se deschise și se închise iar. Dar, mai înainte ca ușa să se închidă, femeia strigase: Lucian, dragul meu! Astfel, fără să vrea, portarul care îi auzise cuvintele știu atunci pentru prima dată că locatarul se numea Lucian. Dar, cum era un portar model, își făgădui să nu spuie nimănui ce aflase, nici chiar soției Ce s-a întâmplat, draga mea? Întrebă cel căruia tulburarea sau graba femeii voalate îi destăinuise numele Hai spune! Dragul meu, mă pot bizui pe tine Sigur, știi foarte bine, dar ce s-a întâmplat? Biletul pe care mi l-ai trimis azi dimineață m-a buimăcit Graba asta, scrisul dezordonat Hai, liniștește-mă sau înspăimântă-mă pe deplin." Lucian, s-a întâmplat ceva nemaipomenit," spuse ea privindul l întrebătoare. Danglar a plecat azi noapte." Plecat? Danglar plecat? Și unde s-a dus?" Nu știu. Cum nu știi? Va să că a plecat pentru totdeauna?" Fără îndoială. La zece seara, trăsura lui l-a dus la bariera Charton." Acolo a găsit o trăsură de poștă cu cai gata în hămați S-a urcat în ea împreună cu valetul Spunându-i vizitiului său că se duce la Fontainebleau Și ce părere ai? Așteaptă puțin, mi-a lăsat o scrisoare O scrisoare? Da, citește-o Și baroana scoase din buzunar un plic desfăcut și-l întinse lui Debrei Înainte de a citi Debrei șovăi o clipă ca și cum ar fi căutat să-i ghicească prinsul, sau mai curând ca și cum ar fi vrut să ia dinainte o hotărâre, orice cuprins ar fi avut scrisoarea. Peste câteva clipe, șovăiala îi dispărut fără îndoială, căci începu să citească. Iată ce cuprindea scrisoarea care îi neliniștise atâta inima doamnei Danglar. Doamnă și prea credincioasă soție! Fără să-și dea seama, Debrei se opri și se uită la baroană. I-a până în albul ochilor. Citește!" șopti doamna D'Anglar. Debrei continuă. Când vei primi scrisoarea aceasta, nu vei mai avea soț. O, oh, nu te speria degeaba. Nu vei mai avea soț așa cum nu vei mai avea fică. Cu alte cuvinte... Mă voi afla și eu pe unul din cele 30 sau 40 de drumuri care duc afară din Franța. Îți datorez lămuriri și cum tu ești o femeie în stare să le înțelegi pe deplin, ți le voi da. Ascultă, deci! Azi dimineața a trebuit să fac o plată de cinci milioane și am făcut-o. Aproape imediat după ea a urmat o alta, de aceeași valoare. Am amânat-o pe mâine. Plec însă astăzi ca să evit acest mâine care mi-ar fi prea greu de îndurat. Mă înțelegi, nu-i așa, doamnă și prea prețioasă soție? Spun mă înțelegi, fiindcă îmi cunoști la fel de bine ca și mine afacerile. Ba chiar le cunoști mai bine decât mine, dat fiindcă dacă ar fi fost vorba să răspund unde mi s-a dus jumătate din avere, altădată încă destul de frumoasă, mi-ar fi cu neputință. În timp ce tu, din potrivă, sunt sigur că te-ai pricepe cum nu se poate mai bine să o explici Căci femeile au instincte care nu se înșeală niciodată Ele explică până și minunile printr-o algebră pe care au inventat-o ele înșile Eu, care nu cunoșteam altceva decât cifrele, n-am știut nimic mai mult în ziua când cifrele m-au înșelat Ai admirat vreodată viteza căderii mele, doamnă? Nu te-au uimit deloc topirea orbitoare a grămezilor mele de aur? Eu marturisesc, n-am văzut decât foc. Să nădășduim că tu ai găsit puțin aur în scrum. Mângâindu-mă cu de asta, mă depărtez, doamnă și prea prevăzătoare soție, fără să mă mustre cât decât conștiința că te-am părăsit. Îți rămân, prietenii, scrumul despre care îți vorbeam și, ca o culme a fericirii, Libertatea pe care mă grăbesc să-ți o redau Totuși, doamnă, a sosit momentul să pun aici o vorbuliță de lămurire între noi Atâta timp cât am tras de că lucrez pentru bunăstarea casei noastre Pentru averea fiicei noastre Am închis ochii ca un filozof Dar fiindcă ai făcut din casa noastră o paragină nemărcinită Nu mai vreau să slujesc drept temelie pentru averea altuia te-am luat bogată, dar puțin onorată. Iartă-mă că-ți vorbesc cu atâta sinceritate. Dar cum pe semne că nu vorbesc decât pentru noi doi, nu văd de ce mi-aș sulemeni cuvintele."